Ole, han har mistet, ikke blot en, men to koner, og er nu gift med sin tredje kone. Mm. Og for mit vedkommende har det været ligesom at lytte til sådan en times lang salme, på en eller anden måde, fordi hvis jeg ikke førhen var udstyret med ord og vendinger til at kunne beskrive det fænomen, der er, at jeg døden, så er jeg da godt nok blevet det nu, men synes det er jeg. det så rigtigt. Altså, den her mand, han er har ordet sin magt og er en fantastisk formidler af, af et begreb, som jo er så svært for det og de mange af os Og jeg synes han virkelig, at han fortalte om det med, på sin egen måde og kom igennem en masse følelser Blandt andet der med, hvor vigtigt det er at tale om det, selvom man måske Selvom han har oplevet to gange og har, har mistet den, han elsker Så alligevel med sin tredje grund har de sprog over for det ikke? Mm -hmm. Og kan tale om det, og vigtigheden i at kunne netop kunne sætte, sætte ord på, på at det en del af ham stadigvæk og jeg synes også, han viste, og øhm, jeg tror ikke, vi fik forklaret, det er nok helt nok, han har nogle billeder med på tidspunkt, hvor man ser hans, hans første kone med hans ældste datter, og ligesom ser et, har et, et modstykke til det her billede, med, som er helt mandligt, bare hvor det er så bare hans datter og hans barnebarn, hvor man ligesom får den her cyklus, og, og man får virkelig en kærlighed på, hvor meget hans, hans kone går igennem hans, hans børn. Jamen, jeg sidder med helt samme følelse som dig Og jeg, jeg kom nemlig også til at tænke på at flere gange havde det Lidt ligesom når jeg engang mellem bliver heddet med i kirke af min far Og at ø, det hele lige giver mening derinde, Og man bare sidder og tager imod Og man tænker hold hæft Der er nogen der har regnet det her ud på en helt anden måde Og hvor er det en gave At få del i de der ord øhm, Og billederne som du også beskrev Var virkelig rørende Og der vil jeg lige huske at sige At dem kan I også se inde på liv og døds instagram Så kan I få lov at se de billeder vi snakker om og så vil jeg også lige huske at sige, apropos liv og død, at deres udstilling om selvmord, udstillingen Ramt, øh, nu kan opleves i Aarhus ved Doc1. Øh, en udstilling, som vi faktisk også har snakket om et par gange her i podcasten, og hvor at der i udstillingen faktisk også indgår øh, lydklip fra afsnit, hvor vi har snakket med nogen, der har mistet sig selvmord. Ja, en helt fantastisk udstilling. Ja, meget, meget rørende udstilling, hvor man ikke kan undgå... Ja, ja, som den også hedder, at blive ramt, men også virkelig at blive ramt øh, altså, af, på hele kroppen. Det er en meget sanselig udstilling, og det er virkelig vildt. fin. Ja, den er god til at danne perspektiv. Ja. Men lige nu skal vi høre Oles fortælling om hans tab, og jeg håber virkelig, at I vil lytte med og ja, blive inspireret også af Oles måde at sætte ord på sorgen, fordi det er virkelig dybt inspirerende. Ja, nyde det her næste timested. Det gjorde vi i hvert fald. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Ole. Goddag. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme ind i dag. Ja, tak, selv tak. Ole, du, øh, du må gerne fortælle din historie, øh, og du starter den bare der, hvor du føler for det. Ja, jeg... Øh... Det er jo derfor, jeg har spurgt mig, fordi jeg er enkemand. Men det er jeg faktisk to gange. Jeg kan sige sådan lidt at jeg savner mine kroner i flertal. Lene traf jeg i studiet, min første kone. Hun var simpelthen den dejligste på holdet. Og ja, når jeg fortæller børnene om, hvordan vi mødtes, syntes de, at det er spændende at høre om. Det har de altid taget del i. Øh, og vi fik fire børn øh, studiet. Det var lægestudiet, og øh, hun blev siden praktiserende læge øh, i Vejle, hvor jeg blev overlevet på sygehuset. Og vi havde så gode år der øh, med et harmonisk familieliv og de her fire børn, jeg har. Ulla, Simon, Niels og Anna, der er ti år mellem dem, og øh, det er, som I kan høre, to piger to drenge. I 1995 øh, mærker Lene en knude i brystet, og øh, jeg mærker også efter og ser jo selvfølgelig, det skal undersøges, og så bliver hun så med det her, der hedder mammografi, og man kan ikke rigtig se noget, men så får man lavet en ultralydundersøgelse også, og så siger de, jamen det, er, det må være en brystkræft. Så bliver også taget en prøve, og det viser, at det er det, og så tager man knuden ud, det er den behandling, man nu bruger, øh, hvis det ikke er for stort, og øh, det hedder en brystbevarende operation, og så får man noget, det hedder adjuverende behandling, noget støtte, Kemoterapi er ikke egentlig kemoterapi, men en støttebehandling. Og så går det som regel meget godt, og det er blevet en sygdom, vi Gudskelov lov kan behandle bedre. Men efter fem år øh, fik hun smerter i brystbenet, og det viste sig så at være metastaser til knolen, Og det at få øh, kræft for anden gang, det er øh, mere hårdt, fordi man så forstår, at man alligevel ikke var blevet rask. Så det blev hun angst over. Og der er man jo som den nære pårørende. Øh, man kan ikke rigtig gøre andet end at være der. Og, men, men der blev mange gode år endnu. Hun skulle så bare have intensiveret eller øget behandling af forskellige slags. Man bestråler lokalt på knålen, når man giver noget. Det hedder kemoterapi. Men så fik hun efterhånden også. Øh, Metastaser til ryggen, og øh, så det truede med, at den måske kunne falde sammen på en sådan måde, at han kunne få lammelser af det. Så derfor måtte hun opereres. En meget voldsom operation. Det var i 2006, og øh, så tog vi til Sydamerika og holdt jul, fordi der var min yngste datter og lærte spansk, Og det var altså jo også sejt, for hun var, hun var temmelig træt der. Men jeg var jo glad for turen, men hun kom sig ikke rigtig, fordi trætheden, og hun kunne ikke tage på i vægt. Og så i efteråret 2007, der måtte hun opgive sin praksis, og kort forinden inden sagde hun til mig, Ole, jeg er den mest syge i min praksis. Hun så jo mange patienter. Hun har opgivet til sin sorg, for det, hun har holdt meget af sit arbejde, og så klarede hun sig igennem foråret, men afslog så mere kemoterapi. Jeg kan også huske, at onkologen sagde, altså kræftlægen, nej, du kan heller ikke holde til mere, fordi det slider jo på kroppen, og måske også fordi han anså, at det måske heller ikke længere kunne være effektivt og øh, så kommer vi ind i maj måned vi nåede at få en dejlig rejse i april øh, hvor hun sådan kunne glemme det lidt men ikke var sig selv helt og så i maj måned, der var det meget mildt at hun lå med i haven og jeg var hos hende og så øh, kommer de fra palliativ team hospice, en udløber for hospice og dem havde vi fået kontakt med og så siger overlegen der fra det lindrende behandlingsteam, team. hvor du skal tage overlov nu. Og jeg er uforberedt og siger, jamen, så betyder det, at du mener, at det er alvorligt. Så sagde hun bare en gang til, det er nu, du skal tage overlov. Så forstod jeg det jo. Og så tog jeg øh, plejeoverlov, som det hedder. Og det blev jo klart bevildet fra mit rare sygehus, som forstår det. Og der gik faktisk kun tre uger, så, så døde hun. Øhm, men det var en, på mange måder en, en, en god tid, når man sådan tænker tilbage, fordi man kunne være om hende hele tiden og hjælpe hende med, med alle fornødenheder og, og personlig pleje osv. Og overlægen sagde, at der er måske nogen, der vil have svært ved at sådan skulle pleje og vaske ens egne kære, men øh, jeg tror, at det tror, at min lægeuddannelse kommer mig til hjælp, for jeg har ikke spor svært ved det. Jeg synes bare, at det var en nærhed, som var god nok. Så når jeg gav hende tøj på om morgenen, så... Så sagde jeg, jeg, kom så med den lille fod. Så sagde hun, har jeg da også en stor... Hun blev så... Hun havde så mange pudsige vendinger der på det sidste, som øh, en af sygeplejerskerne, som kom også, øh, var sådan meget inderlig, og, og, og i den bedste mening var det jo, men, men Lene kom ned til morgenbordet og sagde, jeg glemmer ikke mit fornavn lige med det første. Og det har været sådan en, der har sagt Lene hele tiden, og godt Lene, og nu skal du se Lene, og, og det var han lidt imod, og derfor sagde hun sådan, jeg glemmer ikke mit fornavn lige med det første. Men er jo ganske rammende. Men som regel var det mig, der klarede morgenerne med hende, og så kom sygeplejersen bare og en kop kaffe, så slødder vi lidt, og så kørte hun igen, men hun skulle lige se, om det gik. Men så kommer en aften, hvor jeg kan huske, at jeg sad og skar jordbær ud til hende i små stykker, og hun spiste, og min søster og var der, og min storebror, tilfældig, han var på et eller andet ophold, og så... Øh, ved tiden puttede jeg hende og lagde hende op, spurgte om hun lå godt og så sagde hun nej, jeg synes ikke, og så rettede jeg ved puderen, nu, nu ligger jeg godt, sagde hun og det er det sidste jeg har hørt hende sige fordi jeg så til hende i løbet af natten vi sov ved siden af hinanden og der træk hun vejret regelmæssigt så gik jeg ned og ville lave morgenmad og da jeg så kommer op så er hun død og jeg, jeg kan bare huske min reaktion var, at jeg råbte hendes navn. Hvorfor gør man det? Det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne se, at hun var død, men man råber hendes navn, leende Lene. Lene. Øhm. Det er mærkeligt, at selvom noget nok er ventet, for det er det jo, når trætheden bliver større og større, så er det alligevel uventet. Det ventede er uventet. Og det bliver altid pludseligt, uanset om man sådan set kunne vente det. Og pludseligheden består i, at der er et før og et efter. Det er et, et sabelhugt ned gennem ens tilværelse. Der var noget før, og nu er, det, nu er det efter. Så den pludselighed og abrupthed, som jeg tror, I må kende, det, det er en mærkelig ting. Så folk kan jo dø pludseligt ved at falde om. Så er det vældig pludseligt, men det er, det er altid pludseligt. Det er, af, det er en af de ting, jeg har erfaret. Min anden kone, Katrine, kendte jeg også fra studietiden. Jeg har altid syntes godt om hende. Jeg vidste egentlig ikke, at hun også så til mig, men hun sagde på et tidspunkt, jeg har aldrig været gift med andre end dig. Hun blev heller ikke gift med andre. Hun var meget om og havde kæreste, men det var mig, hun ville giftes med, så det blev vi så. Men på det tidspunkt, der var hun nyrsyg, og det betød også, at, at hun skulle i dialyse, men i en lang periode kunne hun klare sig med det, der hedder pose-dialyse, hvor man får udskiftet, eller renset nyrerne ved hjælp af osmos osmoses, ved man, Jeg ved ikke, om vi ved det, men man putter noget væske ind, sukker, sukkerholdt væske ind i buhulen, og så virker buhinden som nyre membranen. Den er ikke nær så effektiv som vores egne nyre, men den er tilstrækkeligt effektiv til at holde symptomerne på afstand. Det er risikabelt, der kan komme betændelse Det fik vi aldrig, vi var meget omhyggelige Men, øh, men det, det, især er det sådan, at det ikke holder øh, for, Ja, det kan holde nogle år Og det, sådan var det også her Så på et tidspunkt måtte Katrine, vi var ude at rejse Det vil godt sige, vi har, som, hun havde sine nyere med som sådan en computer Som fordeler de der væskeindtag af, af de der poser og vi var, vi var i Gringland og i Tromsø og øh, i Italien. Øh, det klarede hun, når med var meget sej. Og med et livsmåde, som har været utroligt. Katrine fik brystkræft som 34 år igen som 40 år Og det var slet ikke noget af det, der tog hendes liv. Det var, fordi hun pludselig fik nye symptomer. Hun er altid ved jeg også fra hendes omgivelser og familie. Et, et utroligt sejt menneske med stor livsappetit og livsmod. Øh, hun kommer så i hemodialyse igen, altså hvor det er blodåren, der man har en kanal indtil. Og øh, det var svært for hende. Så er man bundet i 3-4 timer hver anden dag. Og det ved en hver dialyspatient, at det skal overstås og så har man det ikke helt godt bagefter, fordi man er ofte kvalme og man er meget træt, fordi der skiftes så store væskevolumener ud øh, under øh, dialysen. Og der har jeg en vigtig erindring øh, på et tidspunkt, hvor jeg måtte erkende, at hun kun, havde kun, at hun kun havde små oaser af velbefindende mellem sine dialyser. Så hun var nogle gange helt udmattet og græd, når hun var alene om natten, fortalte hun mig. Og bare man dog kunne være der hele tiden. Men så siger hun til mig en, en dag, jeg har besluttet, hvad jeg kan gøre. Vil du høre det? Og jeg nikker sådan lidt forsigtigt, fordi jeg kan mærke, det er alvorligt. Så siger hun, jo, jeg vil lukke op for mit blodkatheter, mit dialyskatheter, og så vil blodet dryppe ud lige så stille, og det vil ikke størkne, for jeg i antikoagulationsbehandling, altså blodfortyndende behandling. Jeg vil gøre det om aftenen, hvor de ikke ser så meget til mig, og så vil jeg langsomt falde i søvn. Og så sagde hun næsten uden pause, nej, når du ser sådan på mig, vil jeg ikke gøre det. Og det har jeg jo ikke vidst, hvordan jeg så på hende, men jeg må have udtrykt denne øh, over, at hun planlægger at adskille sig fra mig. Så der træder egoismen frem. Jeg vidste jo godt, at hun havde det skidt, men jeg kunne ikke holde ud og tænke på, at jeg ikke skulle have hende. Og øhm, den egoisme er faktisk også en kærlighedserklæring, og det opfatter hun jo også. Hun har brug for min egoisme, for at måske for livsmål. Måske, måske fortalte hun mig i virkeligheden om sin plan, for at se, hvordan jeg reagerede. For hvis jeg nu havde sagt, så vil jeg sidde hos der og hjælpe dig med det. Det er alvorligt, men jeg forstår dig godt. Det havde jo også været meget gønt, jeg bruger det som eksempel, når jeg taler om aktiv dødshjælp, fordi at i aktiv dødshjælp, der er det sammen velmenet og godt, men samtidig siger man jo, du kan undværes. Jeg har ikke brug for dig i livet, i fællesskabet og i livet mere. Og det har ingen brug for at høre. Selv den, der er mest trængt, har ikke brug for at høre det. Det, man har brug for at høre, det er, selvom du har det slemt, må du gerne være her. Og jeg tror, det gælder selvfølgelig i de nære også, mellem lægen og patienten. Og i hvert fald var det sådan, at at Katrine ikke gentog det Og hun fik også lov, ligesom min første kone at dø, Ved at sove ind Som de 95-98% af os I virkeligheden kommer til Det er utrolig sjældent Der er den her meget Medie Omtalte dødskamp Kalder man det Det er virkelig virkeligheden sjældent De fleste af os får lov at sove ind Og for Katrine var det sådan At jeg var hos hende Hun var indlagt på Bispebjerg, Fordi hun havde fået sådan nogle meget pinagtige, sår på benene. Det er et led i nyårssygdommen. Og så sagde hun, øh, om jeg kunne blive der natten, fra lørdag til søndag, og igen fra søndag til mandag. Og så skulle jeg så tage tidligt tog tilbage til Vejle. Og det var hun så glad for, at jeg kunne. Så da jeg, jeg vasker hendes hår søndag aften og putter hende, og hun sover godt. Jeg lå i sengen ved siden af den. Der var på hospitalet utrolig, viste utrolig konduite og sagde, du skal bare indskrive som patient, for det siger brandvæsnet, men du må gerne være her. Og så øh, ser jeg til hende i løbet af natten, og da jeg ser til hende klokken 4 er hjertet stanset. Og så kalder jeg på sygeplejersen og siger, Katrine er døde. Så laver hun hånden om armen, på, eller om min, så armen om på mig og sagde, ja, det er hun. Og så er det igen den her pludselighed. Det er... Jeg er endda læge. Jeg havde, jeg havde næsten ikke... Jeg har virkelig ikke ventet det. Og alle kunne da sige... Kunne, kunne, ja. Og jeg vidste jo godt med min rationelle tænken, at jeg kunne vente det. Men der er altså forskel på at tænke rationelt og irrationelt og irrationelt. Det, det ligger cirka på hjertenniveau. Der tænker man anderledes. Der kan man ikke undvære vedkommende og man kan ikke holde ud, at det skal være sådan. Så... Det er igen en intens sov, hvor man simpelthen kan høre sig selv brøle om natten, vågne og græde højt. Det er der en fase, hvor det er godt at kunne give frit løb. Katrine var så i den grad en ekstra gave i mit liv. Og i begyndelsen var især min yngste datter lidt skeptisk, men øh, hun blev så glad for hende, og da jeg ringer til hende og siger, at Katrine er død i nat, så råber hun også i telefonen, nej, nej, nej, og det var jeg på en måde glad for, fordi Katrine, som ikke havde børn selv, hun var lige så stille blevet også kær for mine børn, og det er en ekstra gave også. Det er, det er min historie. Man kan sige, at man kommer bestemt over en blindtarmsoperation, men en sår som er stor nok, den gør, at man bliver ved med at være amputeret. Man, man er sådan set på psykisk et benet resten af livet. Så man kommer ikke over det på anden måde, end man stadig har det men, at man ikke er den samme. Man har et evigt vemod i sig, og øh, at sorgen stadig er der, det har jeg på en måde ikke noget imod. Jeg synes næsten, at jeg ville være ked af, hvis den ikke var der, men det er jo igen på det irrationelle måde at tænke på. I virkeligheden er det sådan, at, at der er en trøst i, at man ikke kan trøstes. Trøsten er, at der ingen trøst er. For hvis det kunne trøstes væk, så betød det jo, at det var overkommeligt og håndterbart. Og det er så uoverkommeligt og uhåndterbart, at det ikke kan trøstes. Og det er på en måde en trøst, at det er sådan. Der er en særlig glæde ved, at det ikke bare kan trøstes væk. For så var det, hvis ikke det betød noget, så spillede det ingen rolle. Og den sammenhæng, som er paradoxal, den bliver så tydelig for en. Så... Der er noget i mig, der slet ikke vil af med sorgen. Det er ikke sådan, at jeg dyrker den, og jeg græder ikke dagligt, men jeg vil have den endnu, fordi den er proportional med, kan man næsten sige, den kærlighed, der var. Og derfor skal den være der. Det, der så øh, sker i livet, øh, som teologen og filosofen Løstrup, er en af dem, der har udtrykt så tydeligt, det er, at, at livet sætter sig igennem, øh, og en anden har sagt, livet er et ubegrundet, umotiveret gode. Det er godt i sig selv. Man kan ikke sige, hvorfor er livet godt. Men det er godt. Punktum. Og det sætter sig igennem. Livet har forrang, siger Løstrup. Og øh, jeg mærker, at det er meget sandt, for selvom sorgen er der endnu, så, så sætter livet sig igennem, minder man... Går ind i en depression. Jeg, jeg vil sige, at jeg har ikke været deprimeret. Jeg har været forfærdeligt ked af det. Tæske ked af det. Men jeg har ikke været deprimeret. Depression er jo defineret ved, at man vågner op, og alt er gråt, og man kan ikke overskue dagen. Det er der næsten også faser, hvor man ikke kan. Men det er ligesom om, at, at livet øh, kalder på en. Børnene, børnebørnene. Øh, der bliver ved at være venner og kære, som, som gør sig gældende. Og den gørende sig gældende den er med til, at man siger, at der er jo også liv til mig endnu, og det ville mine koner bestemt også have ondt mig. Så jeg har til min glæde dannet par igen og blevet gift sidste efterår. Det lyder helt begamistisk snart, at jeg er gift for tredje gang, men øh, det er jo en stor gave at, at få lov til at dele livet. Det der... Er, det at have et så anderledes væsen hos sig i sin alenehed, det er en, det er en gave. at mærke, at kærligheden kan være noget, man kan give, og noget, man kan få, som det jo også var med dem, jeg har mistet. Og det er jo det store øh, i det her, at kærlighed er noget, som på en eller anden måde bliver hjemløs, når man mister, fordi man ikke kan komme af med den lige akkurat til den, som skulle have den. Den, man allerhelst vil give, kærligheden. Og man savner også at blive holdt af, lige akkurat af den, som holdt af en. Så, så den balance der, eller det kan man jo ikke engang kalde det, for det er jo ikke noget tag, man bliver jo ikke. Man holder af den anden af tusind grunde, man kan ikke forklare det. Og, men af mange, mange grunde. Og man bliver holdt af, på trods af mange grunde, selvom man er, som man er. Og, og det, er, det er jo kærlighedens væsen, at den netop ikke er fortjent, eller på grund af, den er der som, ja faktisk, til det man ikke har fortjent. Den er der som gave, og den kan jo ikke tvinge sig igennem det, den, den, den har sin magt i sin magtesløshed. Den er der lægger sig bare frem, og så kan man modtage den eller ikke. Og det er det utrolige ved den menneskelige egenskab, at vi kan holde af og blive holdt af. Ole, det du sagde før med altså hele det her sådan paradoxale i, i sorgen og i savnet og hvordan... Ja, alle de fine ord, du satte på og miste. Kendskaben til den følelse havde du jo, da du mistede øh, altså for anden gang. Var tabet derfor anderledes? Den pludselighed var den anderledes, fordi du havde oplevet den før? Altså, det, det føles på en eller anden måde ekstra uretfærdigt, at det skal ske igen. Så på den måde var det anderledes, men man, man råber virkelig nej, nej, nej. Øh, selvom Katrine sådan set var mere syg, da jeg, da jeg blev gift med hende. Øh, så jeg igen, jeg kunne have ventet det. Og, der er også andre, der har sagt, at, at vi kunne da godt se, hvor, hvor sløj hun var. Hun var sådan lidt, det var som om der var sådan et askelag over hende. Hun er sådan lidt brunlig lød, eller kulør, men det var sådan en askestøv over det. Og, var og det er noget, man ser ved kronisk nyhedssygdom. Andre kunne se, at hun var meget syg. Jeg så hende aldrig som patient. Jeg så jo heller aldrig alene som patient. Jeg vidste godt med min forstand, at de var det. Men når man er meget tæt på, så ser man den, man holder af som, som sin elskede, og derfor ikke som patient. Og det tror jeg også, at så siger jeg, patienten har godt af, at, det netop, at den pårørende netop ikke ser sygdommen, men mennesket. Mm. Og hvad med første gang, da du mistede lene. Var det første gang, at du mistede nogen, altså sådan, du ved, som man tænkte, man aldrig skulle miste? Øh, ja, øh, så tæt på var det. Og... Øh, jeg har mistet mine forældre, mm. og det havde jeg også på det tidspunkt. Øh, men de var begge højt op i årene, og, og, det, er og men det er også men det, det føles mere rigtigt. Min storebror har mistet sin datter, da hun var 19-20 år, og øh, det kommer man aldrig over. Hvad her en anden pointe, jeg har her om det, er, at de vil gerne tale om hende. Jeg vil gerne tale om dem, jeg har mistet. Mm. Mere, jeg tror, I kender det, at de, de skal hele tiden, de skal være der endnu. De, de skal have en eksistens fortsat, og det gør man ved at tale om nogen, hvis de kan holde ud og høre dem. De, dem, der holder af en, de vil godt høre på det. Så har det også været et behov for dig i forhold til de nye koner? Ja, Okay. Jeg, jeg, det er klart, at mine børn øh, Har ikke kendt Den kærlighed så stærkt som til deres mor Så jeg kan bedre tale med dem Om, om deres mor mm. Og det savn Men de hører også på, at jeg savner Katrine mm. så. Men Ole, kræver det ikke mod At skulle kaste sig ud Det ikke blot anden gang Men også tredje gang <laughs> Jo Jeg smiler lidt, fordi jeg sagde til min Marianne hedder min kone nu at det er håbet sejrer over erfaringen. Og så griner hun også lidt, men det, det er jo, jeg, jeg synes, det er forkert at kalde det mod. Det, hvis man ikke tør indskibe sig i relationer, nej, det lyder så, man ikke tør elskes, fordi man er bange for at miste, og det skal ske igen, så, så får man heller ikke livet. Og, og det er det, det, det, det, det, Mikkel vold som er præst ved Kirken, han har sådan en fortælling om som jeg læste for ikke så længe siden, om en kvinde, som ikke kunne komme over, at den sin mand. Og så, siger han, så får han en idé. Han siger, du kunne jo have gjort det anderledes. Du kunne have valgt, dengang du blev spurgt på kirkegål, om du ville have ham. Der kunne du vælge at sige nej. Det ville selvfølgelig været noget overraskende for alle, der var der, ser for din mand. Men øh, det var der en mulighed. Vil du, vil du ikke have gjort det nu, når du ved, at du skulle blive den sidste? Og så svarer hun heldigvis nej. Det var jeg glad for, jeg sagde, så, du må så tage den byrde på dig, at det blev dig, der kom til at leve længst. Og han siger, at, det har, at, at den idé, han fik der, den hjalp hende til at huske taknemmeligheden. Og det er også det, jeg, jeg kan føle mig uretfærdig og hårdt behandlet, og hvorfor og kan blive vred på en skaber. Hvorfor skulle, skulle det ske? Men jeg husker også taknemmeligheden. Jeg har fået så meget. Ole, jeg, jeg mistede min mor for fem år siden, nærmest øh, tilsvarende, har jeg ja. mistede din første kone, altså med brystkræft, som ja. gik væk, og så fire og et år senere, så var der så et staser mm, i knogle. Ja. Øhm, jeg, kan, jeg kan simpelthen stadig godt have den tanke, at, at jeg føler, at jeg er bange for at danne de helt næste relationer, fordi jeg er bange for at opleve det tab ja. og jeg forstår godt synspunktet, det, det, men igen, vi må huske, at vi også tænker med hjertet, og det er klart, at hvis man bliver i landet, så falder man ikke ned af høje grænter. Hvis man går op i bjergene, så får man altså også mere udsigt og mere liv. Men der er en risiko for, at man falder ned. Så nogle ting må man springe ud i. Og sige, ja, det hører med til livet. At Tore. Uh, it's better to have uh, to lose and have sorrow than not to have loved at all. Eller der er et eller andet engelsk. Ja, nej. Orspor, det er. ja, det er, det er sådan en kendt sætning. Så det vil sige, jeg skylder mig selv og kaster mig ud i det? Jeg tror også, din mor vil ønske, at du gjorde det. Og, og risikoen... Øh, jeg tror nu, at livet sætter sig igennem, også over for dig, sådan at du godt tør alligevel. Jeg kender jo ikke din sykke, men øh, de fleste mennesker, de gribes af livet som et must, som noget imperativt. Og det er faktisk en gave, at det sætter sig igen på den måde. Hvordan har, øhm, har dit møde med døden, ikke bare én gang, men to gange, og i, i, i flere tilfælde, du har sagde også, du har mistet dine forældre, hvordan har det formet dig? Du sagde, der var et før og efter. Jeg tror, jeg er blevet mindre smålig. Jeg tror, jeg er blevet mere overbærende. Jeg tror, jeg har set mere dimension og perspektiv i nogle ting jeg har godt tidligere kunne ærre mig over en fornærmelse, eller man har glemt noget, eller alt det, der nu kan give en ærvelse, men jeg synes, jeg synes man får sig lidt mere udsyn og vidsyn. Øh, går lidt mindre, i lidt større sko, og, og bliver ikke så smålig. Så, men det, her det er med en, det gør, jeg, jeg synes, det, det giver en dimension, også i det nærvær man har over for andre. Øh, når jeg jeg er jo nået en alder, hvor noget af min omgangskreds både mister og bliver syge, og jeg, jeg ved, at man skal ikke holde sig tilbage. Det har jeg lært. Jeg, jeg henvender mig, jeg ringer op, også selvom de ikke beder mig om det. Jeg synes det, og jeg har ikke oplevet afvisning. Så jeg har måske også lært, hvor vigtigt det er, at vi fra, hinanden, fra fællesskabet, fra livet, melder sig også til, hos hinanden. Så du har smidt handskerne og, og droppet den der berøringsangst? Ja, øh, nu har jeg aldrig været sådan særlig øh, mimosa-agtig, hverken for mig selv eller over for andre. Øh, man skal jo have hjertet takt med, når man øh, går over nogle grænser. Men jeg har nok gjort det endnu mere. Og øh, ja, så er en af de tanker, som jeg tror er almindelige, som jeg også godt lige vil berøre, at kommer man til at se dem, man elskede igen, og jeg spurgte en gammel bekendt, jeg har som er præst, der sagde, for jeg han har mistet sin kone også for mange år siden. Får jeg nu Lena og Katrine at se? Og jeg tror, det er en tanke, som mange har. Men han svarede egentlig på en måde, jeg godt vil give videre, fordi han sagde, det er at bede om for lidt. Det bliver så helt anderledes, end vi kan forestille os. Vi ved især ikke noget om det, men, men det bliver en, en en total kærlighed hvis man kan udtrykke det sådan og jeg, hvis jeg skal tro på noget her i livet så er det at når der er kærlighed i verden som vi kun oplever blandt mennesker i mindre glemt så er det fordi den på en eller anden måde kom, må komme fra et større reservoir af kærlighed til os og øh, derfor siger han det at bede om for lidt. og så skal du også tænke på hvordan vil du gerne møde dem skal det være, som Lene var forpint og træt, træt, eller og Katrine var i dialyse? Er det sådan? Og du er også selv ældre nu. Skal det så være, når du er ældre, eller skal det være i år? Så altså, pludselig opdager man, at man er inde på et område, vi ingen idé har om at kunne formulere eller forstå. Og derfor skal vi måske bare overlede det til. Jeg ved ikke, om jeg må fortælle en en historie om den gamle professor i teologi, Lindhardt, i Aarhus, som i 50'erne det er altså, jeg var ikke ret gammel dengang, men jeg har hørt om det her, da han fortalte, at man kunne ikke vide noget om det evige liv. Og det var til et rør af den anden verden, at en teologs professor kunne udtrykke tvivl, om der var et liv efter døden, et evigt liv. Og den historie, som er så sød, synes jeg, det er at hans medpræst ved Paulskirken, som hedder Pastor Sigumfeldt, hed Pastor Sigumfeldt, han er inde hos en charcuterieforretning. Det er der, hvor man skarp pølser af. Og, og så, mens charcuterie pakker leverpestejen ind, så siger hun, men Pastor Sikumfeldt, de tror da på det evige liv, ikke? Debatten gik jo i området. Mm. Jo, jo, det gør jeg da, sagde han så. Så gik han ud, men lige før han lukkede døren, så sagde han, der er ikke noget i vejen den leverpestej, <laughs> At forstå i lære. Fordi det, det pussy her er jo, at man sætter det rationelle og det irrationelle mod hinanden. Det kolliderer. Og det var han i øvrigt en til, at han var en man men, men det her, han ligesom bringer det ned på jorden på den måde, det, det, giver, det giver også en, en forståelse af, at vi ikke forstår noget. Mm. Vi, vi, for, vi får en indsigt i, hvor meget vi ikke forstår. Er det en trøst? Ja, det tror jeg, det er. For mig er det, at jeg skal ikke have magt over, hele tilværelsen. Det er ikke min fortjeneste, at ting lykkes, og at kærlighed lykkes, og at mine omgivelser trives. Jeg skal ikke hente dem, og jeg skal gøre, hvad jeg kan, men det er ikke min endelige fortjeneste. Jeg er magtesløs. Det er man så også i en fortvivlende grad, når man mister den, man holder af. Man er magtesløsheden, men man mærker den afmagt, magtesløshed. Og jeg tror, jeg ved ikke, om I er klar over, men jeg har gået meget ind i debatten om magt til dødshjælp, og en af problemerne ved det er, at man tager magt over noget, som man i virkeligheden ikke kan magte. Fordi man vil ligesom styre det liv og død. Man har, man kan jo, når man ikke længere kan holde døden væk, så kan man i hvert fald bestemme, hvornår. Så har man lidt magt i den magtesløshed, som de fleste moderne mennesker har så svært ved at bære. Ja, så man kan styre det der pludseligt. Præcis. Så mm. sige, nu bestemmer jeg, hvornår det skal ske. Så der vi op til det. Men øh, sådan en film som der bliver August, hvor de netop lejner op til det. Det viser, hvor svært det er at bestemme dagen og timen. Hvor hårdt det er, og hvor vanskeligt det er øh, at tage magt over noget, vi dybest set ikke har magt over. Mm. Og det er en af tingene, som det ikke kommer som at Det andet er, som jeg sagde før, øh, det bliver selv det, det mest trængte menneske, vil alligevel føle sig i dette behjertede tilbud lidt. Jeg behøver, de, de kan åbenbart undvære mig i stedet for at man bliver på livet side og siger ja, jeg er hos dig, så længe du lever og jeg vil gøre hvad jeg kan og går ikke væk fra det jeg er her det kan man nemlig magte og det kan man medmenneskeligt magte Ole, jeg kunne godt tænke mig at tage dig tilbage til det første gang du mistede altså Lene hvad fyldt lige efter og jeg ved at du har fire børn med Lene Hvordan var det at skulle være far midt i den der sorg? Og vi holder jo om hinanden. Øh, vi, vi har jo mistet... Jeppe, det er jo anderledes at miste en forældre, øh, end at miste en, en elsket. Det er, det er en, en anden relation for den unge, der, der er, melder livet sig igen. Men man har det fællesskab, at vi vi holdt af øh, børn og, og ægtefælde. Så... Man kan kun sige sådan lidt for simpelt, at man, man er en støtte for hinanden. Ved mm. Elenes begravelse, der sagde hver af børnene en lille ting. Det var præstens gode idé at De skulle ytre sig alle fire. Og øh, det betød, at der midt i det hele var smil og latter, fordi de kunne fortælle nogle små søde erindringer. Øh, jeg skulle også sige lidt, men... Så på den måde selvom det er en, en riven bort, så bliver, kan det alligevel blive en nærhed, som... der er også derfor, at, at vi skal ikke sådan gemme væk og i stilhed og så videre. Man skal dele det, øh, og, og man skal... Der kan man sige tak for, at man har nogle ord, som er sagt, nogle ritualer, som er kendt, øh, i stedet for, at man skal finde på det for ny... Det kan vi ikke rigtigt. Det, det, det, fordi til det sprogløse... Vi har ikke sprog for noget, vi ikke forstår. Vi forstår ikke døden. Vi forstår ikke, hvorfor vi kommer ind i verden. Vi forstår ikke, hvorfor vi skal herfra. Og da vi ikke forstår det, så må vi, må vi bruge poesien og, og myten. Det er derfor, det er så en utrolig bog, Brødrene Løvehjerte af Astrid Lindgren, fordi hun tør tage favntag, brydetag med, med noget så voldsomt, som at de der drenge er døde, Øh, altså det, det kan hun med poesien, og øh, den kommer altså også til hjælp, fordi den forklarer, hvad vi ikke forstår. Den forklarer, den, man kan begribe det ubegribelige, så det kan, de kan kun forklares med paradokser, det her. Mm. Altså Grundtvig skre, siger jo øh, netop om den her pludselighed, jeg nævnte før. Øh, når døden med sin hånd, gør skæld imellem støv og ånden. Altså det er det at døden med sin istabhånd gør skæld imellem stykkerhånd. Det må du kende fra, og du er også fra, fra din bror, Pernille. Mm -hmm. At det er, det er det, pludselige. Og, og så siger han øh, i et andet vers, Kom i den sidste nattevagt, i en af mine kærestragt, og sæt dig ved min side. Og tal med mig om ven, som ven med ven, om hvor vi snart skal ses igen, og glemme alt vores kvide lidt længere henskriver det, det er jo poesi, som forklarer det uforklarlige som jeg sagde, øh, hvor han siger, og hvor du stol har sat til mig i dine lyse sale, og vi ved da godt, der næppe er stole, eller det ved vi ikke. Vi ved det hverken eller. Men vi ved, det er noget med, at der er plads til mig, og der er lyse sale, og lys er det gode. Det, det er også intuitivt noget, vi forstår, men vi forstår det med hjertet. Mm. Når du fortæller både om det her og brødende løvehjerte, og det der med at tro på, at man skal se dem igen, så kommer jeg sådan til at tænke på, at lige siden min lillebror døde, så har jeg haft drømme, hvor jeg ser Jonas, og han er aldrig ked af det, og han er aldrig, altså han er ikke død, eller sådan, han er ikke kommet til skade, Nej. han er bare, og han, ligesom du siger det der med, hvilken... Øhm, tilstand, af de, altså er de syge, ja. eller han kan både være lillebitte, og han kan være et hoved højere end mig, som han var, eller han kan være ja. lavere end mig, så det, det er som om, at han har sådan en, en, ja, der er ikke rigtig en fast form på ham, men det der er fast er, at han altid er meget sådan let, altså hvis man nævner, at han er død, så er han sådan, jamen jeg er ja. her jo, eller sådan, ja, ja. og jeg har svært ved, hvad jeg tror på, om jeg skal tro på noget, men jeg, det er som om, at jeg bliver ved med at vende tilbage til det der Fordi de der drømme bliver ved med at vende tilbage Og okay. hvis jeg skal tro på noget, så er det det der med at Eller hvis jeg skal håbe på noget Så er det der med, at de kan være et sted Hvor, hvor det, er, det er sådan at den der lethed, ja. Ja. at de, det er okay eller sådan. Og der er en eller anden glæde Jeg er glad for, at du siger det Fordi jeg tror, at, den, at Så lever de jo på en måde hos os ja. Og er her Og det er måske derved At vi forstår noget, vi ikke forstår ja. Jeg drømmer også om mine koner Og de, de er ikke kede af det, Nej, det er de. Jeg kan huske Jeg ved godt, de er døde Jeg kan huske, jeg havde en drøm for ikke så længe siden Hvor jeg, siger, hvor jeg møder Katrine Og så siger jeg Hvor du været? Jamen, jeg er jo død, Ole Nå ja, siger jeg så Men jeg elsker dig jo sådan Så, så siger hun en mærkelig sætning Jamen, jeg har en helt søg af kærlighed til dig jeg vågnede simpelthen og var så glad for det, ja. at hun kunne sige sådan. Ja. hvorfor siger hun sådan noget underligt noget ikke? Men hun var ikke ked af. Hun var sådan: Nej. "Jamen, du kan da nok forstå. Jeg er jo her." og, ja. men... og så jeg kan også huske, at vi rent faktisk omfavner hinanden. Men det er jo det som det er jo det et udtryk. Så jeg... kom hun igen i mine arme, mm. men altså i drømmen. Mm. Så jeg, jeg er glad for at du nævner det. det er en... jeg synes det er en måde. Det er en gave, at vi kan det. Det er meget enig i. Ole, du har taget nogle billeder med i dag. Vil du ikke vise os, hvad det er? Jo, det vil jeg. Jeg har et billede her af Alene med vores født vores ældste datter. Og det, hvis man skulle sige, det, det er øh, sindbilledet på moderkærlighed, så synes jeg, det er her. Men det spændende er, at nogle år efter, helt tilfældigt, så får vi lavet et billede af hende, som nu er blevet voksen og har fået sin datter. Jeg synes, det er så den lille pige der, som nu har sin egen. Ja, for de ligner hinanden. Ja, de ligner jo hinanden. De ligner Og det er så Laura. Og jeg, de, hæng, de hænger sådan her. Eller også er det sådan, de hænger sådan her. Mm. Jeg skal have dem ved siden af hinanden, fordi jeg synes, det er, der er en kontinuitet her. Mm. Ja, en slægtens videreførelse. som Lene ville. jo have... Lene har mødt Laura, men hun har ikke, som sagt, eller jeg tror, jeg nævnte, set alle sine børnebørn. Så har jeg et billede af Katrine, som øh, her er i 60 alderen Jeg kan ikke sige det nøjere, men det var cirka der jeg mødte hende igen i studiet. Mm. Øh, begge mine koner har været brunetter, men Lene havde mørkeblå øjne, og Katrine havde brune øjne, og begge dele er jo smukt. Begge to nogle meget, meget, meget, meget smukke damer. Ja, De ser rigtig det er. Mere. Har du ret i? Og så har du noget liggende over bagved? Ja, det er, fordi at I foreslår jo, at man også kunne måske tage en genstand med, der kunne minde, men jeg er virkelig så lidt genstandsafhængig, at jeg heller ikke har gemt noget rundt omkring. Jeg har faktisk jeg tænke, hvad har I egentlig læggende? Jo, der er jo noget, noget køkentøj og noget, som man kender, som man har haft i huset i Rås. Men det er ikke sådan noget, der, jeg har meget lidt sådan affektionstrang, som nogen har. Men det, det skal jeg respektere af dem, der har det. Det har nogen, min familie med dem, jeg har det ikke. Men det her, det er en ikon af, af Katarina, som hun hedder på russisk. Jeg tror også, den er overfra fra en eller anden russisk by, hvor, hvor, hvor vi var. Og øh, det er fordi hun... Katrine var... Har jo et helgennavn. Katrine bliver altid vist med et hjul. Måske et livsjul, jeg tror ikke helt sige det. Og så den hang også ved siden af de andre her. Og jeg synes, den er smuk. Øh, jeg har flere af de der ikoner, for vi, vi gjorde os til vane at gå så til sådan nogle øh, helgenbutikker, hvor man kan købe alle helgerne eller mange billeder. Altså der er der jo Paulus og, der er mange hellige, når man kan gå billeder af, men også Katarina. Så det var meget sjovt. Øhm. Og Katrine var ikke kirkevandt, og ikke øh, øh, af naturen. Øh. Jo, netop af naturen. From, men hun, Jeg sagde tit, du er bare sådan et, et gudsbarn. Og det var også fordi, jeg synes, hun var sådan en ekstra gave. Hvad har henholdsvis Lene og Katrine, lærte dig, som du har taget med videre? At jeg ikke er så klog. Og øh, det går faktisk ret sent op for mig, at <laughs> du griner. Ja. At, ja, men det kan jo ske. Ja, det, man kan komme til at ikke? sig. det var det. Jeg synes, jeg havde godt fat om mange ting, men jeg sagde engang til Lene, i virkeligheden synes du, at du er klogere end mig? Så sagde hun bare, ja, sådan er det. Ja. og jeg troede hun ville sige nej du er da så klog og ja du ved så meget og sådan noget Men det gjorde hun ikke, hun sagde bare ja sådan er det og de begge to har lært mig at når jeg ventede at de ville svare noget bestemt så svarede de noget andet så jeg ventede faktisk at de sagde noget uventet og det er en ekstra gave at man får det modspil at, at de altid havde et andet vinkel på det end jeg sådan lige troede var den oplagte og det synes jeg jeg har lært med af og nu er du øh, gift med øh, dejlig, skøn Marianne. Ja. Og hvordan er hun? I forhold til, at du har mistet, du har, den, du har den bagage, du har, og du har de erfaringer, du har. Hvordan fortolker hun dem? Hvordan griber hun dem? Ja, det, det er også et godt spørgsmål, Jeppe. Øhm, Marianne er et dejligt, rummeligt menneske. Så hun kan godt holde ud og høre om mine koner. Og det, hun ved, det er en del af mig. Hun, vi har mødt hinanden. Hun er ti år yngre end mig. Men vi har mødt hinanden jo så sent, at vi har begge to smerte med i bagagen. Og det vil sige, hun, hun ved noget om livet. Og hun kan rumme mig og, og den sorg, jeg har med. Så jeg kan, jeg kan godt fortælle om mine koner, uden at hun siger, hvorfor skal jeg nu høre om dem igen? Tværtimod, hun, hun er nysgerrig og interesseret i, hvordan var de? Og hvor vigtigt er det i jeres relation? For mig er det vigtigt, og dermed bliver det også for hende. Fordi jeg må have lov at jeg skal have dem med i mit liv stadigvæk. Og øh, det forstår hun. Hun har også ting, som hun har med i sit liv. Og, og hun har selv børn og børnebørn. Og efterhånden bliver vi jo et, igen en slags familie. Men det bliver aldrig som ens egne. Det ved vi begge to. At det er ens egne børn, de, de står jo aller, allerinderst i hjertet. Ole, her til sidst, inden vi skal høre dit nummer. Så jeg har bare lyst til at spørge dig om, at hvis du kunne sige noget til Ole tilbage første gang, du mistede, og inden, ja, altså alle de meget fine og finurlige ting, du har sagt til os i dag om sorg. Hvad ville du have sagt til dig dengang? Jeg, vil, jeg siger til mig selv, at jeg skulle have fortalt dem endnu en gang, og lidt mere, hvor meget jeg holdt af dem. Altså det, det er jo det her med, at han siger, hvor, tænker du på, hvor meget du har arbejdet, hvor meget du har fået ud af livet, eller det, som virkelig betyder noget, det er de relationer, man har i livet, og det går jo op for en, og derfor dem, der drukner sig i arbejdet, de glemmer det allervigtigste. Jeg skulle have gjort mere øh, ud af det, og øh, jeg ved, at jeg også har gjort det, men jeg skulle have, der er ingen ende på mig, hvor gerne jeg ville have gjort mere ved det. Og jeg kan sige til dig, Jeppe, som du sagde, det med modet. Ja, men spring ud i det, for det er der, det er der livet er, også til dig. Mange tak. Ole her på faldrebet, der har du taget et stykke musik med til os. Ja, det er Ingemann. Han skrev den, da han var ganske ung. 23 år, tror jeg. Og Carl Nielsen har skrevet en skøn melodi til. Og det, som er en vigtig pointe for mig i livet, men som han udtrykker sig godt, det er, at man bliver holdt af som den, man er, og ikke på grund af det, man er. Man gør sig ikke fortjent, at man får det, som den, man er, og det får han sagt meget tydeligt i sidste vers. Og han taler netop om, ja, tit er jeg glad, og vil dog gerne græde, at man har den der dualisme i sit liv, at begge dele er med, og det, det gælder jo også jer, at det er, med, det, det er med jer hele tiden. Og den får han så tydeligt udtrykt. Øh, tit er jeg varm og vildt dog, han, og vil dog jeg, mit hjerte isner altså, han satte hele tiden modsætningerne op jeg tror alle der har mistet kender den der kompleksitet kompleksitet og komplementaritet ja. også. Ja. ja, det er rigtigt tusind tak for snakken Ole og for de utrolig mange fine og ekstremt rørende betragtninger om at miste det har virkelig sat sig i mig det, ja. tak fordi du ville ja, det jeg var glad for at være med tak til jer altid See the days som I have been See